Însurătoare. Comedie de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Ivan Cuzmici Potcolios e nefuncționar într-o administrație publică cu gradul de consilier de curte. Ivan Cuzmici Potcolios e neflăcău, dar un flăcău tomnatic. Tolănit pe divană, locuința sa cam neîngrijită. De burlac, Ivan Cuzmici pufăie din lulea și cugetă asupra avantajelor și neplăcerilor căsniciii Pentru că de câtva timp îl bate gândul să se însoare Dacă stai să te gândești, oricum ai o până la urmă, tot acolo ajungi Trebuie să te la vorbind, totul e gata Iar pețitoarea îmi tocește pragul de trei luni Mi-e zău așa Ei, Stepan, pețitoarea n-a dat pe aici? N-a da, neam. Și la Curoitor ai fost? Fost. Ei și, ce face? Lucrează la fracul meu? Lucrează. Ei și? lucru merge, merge? De mergi, mergi. A început la cheotos. Cum ce zici? Zic că a început la cheotos. Și nu te-a întrebat? Pentru ție trebuie boierului tău un frac nou. Nu m-a întrebat neam. și o fi spus așa? Stăpântul are cumva de gând sensoare? N-a spus neam. Dar cred că mi-ai fi văzut și alte fracuri la el, nu? Nici vorba că mai gloriește și pentru alții, nu numai pentru mine Da, erau destul de spânzurat Dar nu cred să fie din postav așa de fin ca al meu Da, al dumitare era din postav mai lucios Cum se zice? zici? Zic că al o să fie mai lucios Da, bine, și nu te-a întrebat Pentru ce își face stăpânul tău un frac din postav atât de fin? Neam Poate că te-a întrebat, nu cumva boierul tău are de gând sensoare Nu m-a întrebat neam Dar cred că i-ai spus ce grad am și care e slujba mea Da, i-a spus -a Bine, spus. bine, hai pleacă de aici. După mine, fracul negru îți dă mai multe greutate. Fracurile alea spărăcite sunt pentru copii, pentru funcționărași, pentru o plevoșcă de-asta. Oamenii de un grad superior trebuie să știe uh, uh, asta, să, să respecte, uh, cum se spun, uh, Daneică, Ce mai încoași încolo, un consilier de curte e cât un colonel, fără epuleț. E, Stepan, da. vax ai cumpărat? Da. Și e bun, nu? Bun. Ai dat ghetele cu el? Da. Și aici, și lustru? Deci aici și lustru, Și negustorul când ți-a pus cu în mână, nu te-a întrebat de ce trebuie lui stăpântul vax așa de prima. -am. Nu ți-a zis? Nu cumva boierul tău are de gând sensoare. Nu mi-a zis neam. Bine, hai de pleacă de aici. Da. Ai zice că încălțămintea nu e cine știe ce. Cu toate astea, dacă nu e bine lucrată sau dacă nu ți vine bine pe picior, lumea bună te vede cu alți ochi. Dar mai mare, e să ai bătături. Orice, dur, nu mai bătături, nu? Estepan? Porunca. Ei spus ce-i lui că nu vreau să am bătături? Da. Și Şi... el ce-a răspuns? Ce-a zis? A zis că bine. Haide, pleacă de aici. Mm -hmm. Da, da. Dracu, se mă ia, dar a furnizat treabă stensori. Ba, îți trebuie una, ba, alta. Nu, nu, să mai ia toți, draci. Nu e așa de ușor cum s-ar crede. Estepan? A sosit? -a, a, a adun coace, ce-aști, adun coace. Da, da. Ce mai încoace încolo? Treabă grea. Bună ziua, bună ziua, ziua fioc la Eva, la ce ziua! mai faci, ce mai dorești? Ia un scaun, stai jos și povestește. Cum stăm cu asta, cum zici că o cheamă? Cu Melania asta, da. Agafia Tihonovna. Da, da, adevărat, Agafia Tihonovna. Mă prind că iar o fi vreo fată de 40 de ani. Da, de unde? Ia-o numai de nevastă și o să mă blagoslovești în fiecare zi. Și zestrea? Cum e cu zestrea? Mai spune dată. Zestrea? O casă de piatră cu două caturi, măhalaua Moscovi și cu niște chirii, dezlasă gura apă. Iar casa are adăugate două aripi, una numai de lemn și cealaltă așezată pe temelie de piatră. Mm -hmm. Fiecare aripă aduce câte 400 de ruble pe an. Da, da. Mai are și o grădină de zarzavat în mm -hmm. cartierul V. Mm -hmm. Acum trei ani, un negustor a vrut să o închirieze și să puie numai varză. Da. Un comersant cu scaun la cap nu pune picătură de rachiu pe limbă da. Și are trei băieți, pe doi i-a însurat, de-al treilea spune că e prea tânăr Să stea la prăvălie, zice, să mă ajute la negoți. am îmbătrânit zice, să se țină pe lângă mine, să-mi dea o mână de ajutor Dar ea, ea, ca persoană, cum e? O, acadea, o bucățică de zahăr, da. băși și roză, crema da. fetelor, nu altceva o să le spui și la dușman, și la prieteni. E femeie, cum se cade fioc la Ivanov, asta cât îi sunt de recunoscători. Da, numai că vezi tu, nu prea e de rangul meu. E fată de negustor de starea a treia, recunosc. Dar nici pe un general nu l-ar face de râs. De negustor nici nu vrea să audă. Mă mărit cu oricine zice. Iau și pe un Nu Numai să fie nobi. Ce mai? E plină de simțiri delicat. Duminica să o vezi dumneatale Când își pune roichia de mătasă E un foșne de fuste De parcă ar trece o prințesă Ți-am pus întrebarea asta fiindcă de Tu mă înțelegi Sunt ditai consilier de curte Așa că nu e așa Înțeleg, firește că înțeleg Dar ști că Ea mai propus eu un consilier de curte Dar l-a refuzat, nu i-a plăcut Și afară de asta nu mai ai nimic? Ce-ți mai trebuie altceva? Ceva mai bun n-ai să găsești Lână, luna, prima calitate. Bine, mai măicuță, bine, o să ne mai gândim. Mai de pe aici, poeme. eu o să stau tolănit ca astăzi și tu o să-mi povestești. A, nu pui, Sunt trei luni de când tot viu pe la tine de florile mărului. Am stăi așa am fășurat în halat și tragi din lulea. Dar ce crezi tu, că te așa cum îi spune lui Ștepan, adun și gata? Ți le tragi și ieși în târg? Trebuie să te gândești, să privești lucrurile pe toate părțile. N-ai decât. Vrei să privești, vino și te uită. Marfa da e marfă, să te uiți la ea. Îmbracă-te și ha -hi. Chiar acum s-a cam înorat. N-a pus să ieși în și te pomenești că toarnă cu gălea Treaba ta dacă nu vrei să vii. mai vezi că ți-au și ieșit ghiocei pe la temple. și în curând numai de însurătoare nu-ți mai fi bun. Crezi că n-am mai văzut noi consilieri de curte? Găsim noi niște prete de nu să se mai uite nimeni la tine. vorbești prostie. Unde vezi tu Ghiocie? De unde ai scos-o am pere Cum să n-ai pere albi? Păi de ce trăiește omul? Să ajungă la pere albi. Ia uite te la el. Aia nu-i place, aia la altare cu sur. Află atunci că țineam deoparte pentru orice întâmplare un capitan, căruia tu nu-i vine nici până la umăr Are un glas ca de trompetă și face serviciu la antilerie. Palavre. Ia să văd de unde ești cornet? tu că mi-a ieșit ghiocei. Ești, pan! Adu oglinda, adică nu-lasă, lasă, lasă cu iau singur! Auzi, păral, găsiară. păre al îngele. Găsi, găsi. găsi asta, petală. unde ești! Ah, firai să fii babornici, ce vă pe aici! Ia fă bine și spune, te rog, cine-n cu te-a pus să mă însori? De ce e dacă oh. te-ai oh. Nu ți-ai făcut decât datoria de creștin. Datoria? Da. Mare procopseală o nevastă. Mai bine îmi rupeam un picior. Hai, da cum te țineai de capul ah. meu? Însoară mă ah. dragă, S -s -s. că dragă, capătuiește mă și pe mine. Altceva nu mai știi ce să spună. Ah, Coropișniță bătrână. Ia, spune ce cauți aici? Nu cumva și pot cu și avea de gând să de ce n Ai, fugi și mie să nu-mi sufle nici o vorbă! Animalul, ce om, ce măgar! Auzi dumneata pe Nu te pe real! Bum! Mă nebunile, ce te-a Ce nu-ți e bine? Ce dobitocie? Mai speria că nu poți să-mi vină în fire, pe cuvântul meu. Nu face nimic, am glumit! Nada. ai niște glume halal. În loc să mă supăr eu, tot tu faci pe supăratul? Te-ascunzi tu de mine, vechiul tău prieten. T-am prins. Vrei să te însori? Vorbești prostii, nici prin gând nu-mi trece. Uite, dovada vie, babornița. <gântu -i> nu știm noi ce înseamnă pupăza asta? <gântu -i> Și ce dacă te-nsori? Unde e răul? Curaj, curaj, dă-i drumul. Mă ocup eu de tot. Fiocla Ivanovna, spune-mi numai de cine e vorba, unde ai găsit-o și celelalte. E fată de nobil, de funcționar, negustoreasă, cum o cheamă? Agafia Tihonovna. Agafia Tihonovna, Branda Hristov? Da, de unde, nici pomeneală, cu perdeaghin. Din strada șase de Ferite mai aproape, pe ulița Săpunarilor. A, da, da, da, da, ulița Săpunarilor. Cum treci de aia mare, o casă de lemn? Nu, frate, dincolo de berărie. A, da. Uh, după berărie? Nu înțeleg, mai să păcine tot Cum intri pe ulița astrâmbtă, dai de ogheret Treci de ea și o iei la stânga Atunci ai drept în față o casă de lemn Acolo stă sa care trăia cu un secretar de la senat. Uh -huh. Nu intri la croitoreasă. Treci de ea și imediat după vezi o altă casă de piatră. Uh -huh. Asta e chiar casa în care locuiește fata. Agafia Tihonovna, logotnica noastră. Foarte bine, am înțeles. Bravo, treaba e ca și făcută. Tu poți să te duci cu o doruagă. Nu mai avem nevoie de tine. Șterge-o. Ce face? Vrei să-i pețești tu? Să faci tu pe da, da, da, eu care mă vezi. Tu să nu-ți mai vârnați un treabă asta. Ia, uite. Da, tu ce? Asta e treaba de bărbat? Vezi, doarele tale, atâta? Hai, hai, hai nu i mai răce gura de pomană să-și cunoască fiecare lungul nasului. Care te care te Auzi, nerușinare hai... să iei omului bucățica de la gură. pe gura, cu-i să-i dea prin gâncă, n fi scos o vorbă, și a <laughs> Și acum, iubitule, să nu mai pierde nicio clipă. Haide. Stai că nu m-am hotărât încă. Mă gândeam doar că poate. La alții, putea... alții cu vorbe de-asta. De ce să-ți eu de nici la pus de veste. Mergem chiar acum la fată și ai nici, să vezi cât ai bate, nu bate din palnicată. Cum, să plecăm chiar acum? Dar ce te împiedică? Judecă și tu. Ce folos ai că stai așa nesura? Uite-te în jurul tău, în odai asta. Ce vezi tu bun aici? Corocisma murdară, dincolo un lighean, pe masă scrum de tutun. Ia tu străști viața dormitând, stai aici și caști toată ziua. N-am ce să zic, grându la mine, nu prea e. Aici ai dreptate. Dar când vei avea o nevastă, o să te miri singur de cum o să și tu, și casa ta, Colea. O să fie o canapea, pe canapea un cățeluș, un canar în colivie, o broderie începută, ia nchipuiește nu numai, tu stai frumos pe canapea și lângă tine vine și se ghimuiește o femeiușcă dulce, dulce să mărimi și ia cu dragul dragul lui... Când te gândești ce mânușițe au apurisitele, <laughs> ză așa. Parcă numai mânușițe au, numai dracu știe ce au și ce nu au. Ui, uite, cu tine pot să vorbesc deschis, mi-ar plăcea grozav să am la îndemână... O mititică, că știi? Așa, așa e că ai vrea, a? -a pofta, nu? <hers> tu n-ai nimic de făcut. Masa de nuntă și toate bazaconurile astea, lasă-le în grijă mea, eu mă ocup. Dar uite ce, la mai puțin de 12 sticle de șampanie, dragul meu, nici să nu te gândești. Madera... Da, și de asta o să ne trebuie măcar o jumătate de duzine de sticle. Vinderin? Nu, dar dracului de vinderin. Pentru masă m-am și gândit. Știu eu un bucătar de la curte. Mai domol, mai domol, mai domol. Vorbești de parcă am fi și ajuns la nuntă. De ce nu? Ce rost are să mai lungim? Singura ai spus că ești de acord Nu, nu, nu, nu, n-am spus. Sunt și... Nu asta e bună. Păi bune. tine ai spus cu gârea că ți-ar plăcea să... N-am să... spus decât că n-ar fi rău. Mai mult. Ia pus. te rog, acum întorci, după ce am pus totul la punct. Nu-ți place ție viața de familie? Căsnicia? Nu-ți place? Spune-i. Ba, de îmi place. Atunci ce te oprește? Nu mă oprește nimic, numai că... Ce? Ce spune? Cam ce? nu știu cum. Ce? Se trăiești o viață întreagă neînsurat și așa, dintr-o dată, se te însuți. Destul, gata, îi prevește, Nu ți-e rușine să o toțuiești atâta? Am să-ți vorbesc ca un părinte copilului său. Ce ești tu până în clipa de față? Un nimic, un pârlit, un zero, dacă e să vorbim cinstit. Ia o grindă și te uite. ce se să vezi? O mutră de tâmpit. Ce? Cum? Și în loc de asta, ia închipuiește-ți în jurul tău o droaie de broscoi drăgălași. Și nu acolo doi sau trei, cel puțin șase. Și tot se mănânc cu tine ca două picături de apă. Le iți mutra ta. Acum ești un singur, singur cuc, un consilier de curte, șef arhivar. Cine te știe? Atunci să o să ai pe lângă tine, ia gândește-te, o ciurdă de arhivari de toate mărimile, strângari și strângării. Și unul din haimanalele astea, mici, o să de mânuțele de o să de favorite. Ia tu, în schimb, o să-l ca un cățel. Hau, hau, hau, hau, hau! Spune-te, rog, ce poate fi mai înălțător? Bine, bine, dar haimanalele astea o să crească mari, o să-mi spargă tot, o să-mi zăpăcească hârtile. Haimanalele. haimanale, vorba e că o să semene leit cu tine. Asta așa, nu am arătat, daci. au, au să-mi semene. Are caz treaba. Asta. Sigur că are haz. Așa că să mergem, să mergem, dacă nu avem încotro. Te fac vinul de îmbrăcat peste părul Parcă n-ar fi rău să-mi pui o veste albă. Pune de care o fie tot una. Preste mata asta despădătoareasă scrobește gulele atât de prost. Că se ține toată ziua de crijoneală, în loc să stați de cald. Hai, omule, grăbește-te, abia te miști. Gata, gata, să nu mai decât. Nu mai fracul să-mi-l pun și ești gata. Știi ce, dragul meu? Să spun ceva. Du-te tu singur. Ce ți ne nebunit? Care din noi doi sensoară? Eu sau tu? Azi n-am chef să ies din casă, serios. Mâine. Nu, no, mâine poate. Mai degrabă mâine. Ce, nu ești în toate mințile? Ce a e vreo doagă? Auzi acolo ce se ce nătaflețe? Te-ai gătit, te-ai și așa, dintr-o dată. Sticălosule! Pus la Că nu știu cum să-ți mai zic. De ce mă Ce-ți-am făcut? Un topitoc, un idiot fără margine, un tâmpit și nimic mai mult. Ori ai fi tu de arhivar. Eu pentru ce umbl? Pentru binele tău. O să sufle altul, chilipirul de la nas, puiule și o să dai din buze. Iar tu burlac bătrâni și ruginit. stai tu Ești o baba, asta ești. Mai rău decât o baba. nu că ești drăguț. Ce să-i pierd mințile? Cu slugul asta de față îmi spui astfel de vorbe? Puteai să știmți altă ocazie. Mai ocazie, casa se poate? Ce? Spune și tu. Ce? Își pierde omul cumpături? Cum să nu te o e... Ca orice om cu cade. De... Te hotără să te da. și așa, din senin, te întorci pe partea altă. Bine, bine, merg, numai să nu mai țip, să nu te mai aud Așa da, nici la fel, mai ceva mai bun de făcut decât să mergem da, ce... Ate-i pălăria și haina, repede și ce om da. susțit, așa pe nepusă, mă, să încep să înjur Hodorong-tronc, cu ploaie de ocări, fără nicio pricină Bine, bine, nu mai scot o vorbă. Bine, sunt gata aia să mergem Agafia Tihonovna, fica răpăsat lui Tihon Panteleimonovici, bogat, negustor de starea treia, așteaptă cu de rezultatul demersurilor pe care le face în folosul ei, iscusită pețitoare Fiocla Ivanovna. Între timp își dă în cărți ca să afli cu un moment mai devreme dacă Fiocla va izbuti să-i găsească un pretendent nobil și fără cusur, așa cum i-a făgăduit. Mătușa ei, Arena Panteleimonovna, o asistă în această iscodire a viitorului. Drum și iar drum, mătușică! Mi-a ținut calea un crai de tovar, pică cu dragoste. Se ridică cu mult interes și un crai de verde, însă dam asta pune piedi. Cine crezi tu că poate să fie craiul de verde? nu mă dă gând. Dar eu știu. Cine? Un negustor de postav, om Aș. bun, Alexei Dimitrieviș, Taricov? Nu, nu poate să fie el. Ce o spun cu siguranță, pun așa pe ce vrei dumneata că nu e el. Să nu zici nu, Agafia Pihonovna. Cine altul poate să fie craiul de verde dacă nu el? Nu care are părul atât de blond. Nu, nu, mătușică. Crai ăsta de verde de aici e un nobil. Cum o să fie un negustor crai de verde? N-ai vorbit tu așa dacă ar mai trăi tatăl tău, răposatul tihon Monovici. Mi-aduc aminte cum izbea cu palma masă și striga. Eu scuip, zicea, pe cine se rușinează că e negustor. Eu pe fata mea nu o dau, zicea, nici după un colonel și nici pe fiul meu, zicea, nu-l fac funcționar. Cum adică? Zicea, negustorul nu-și slujește împăratul ca oricare altul și omora masa-n pum, că avea o labă cât găleata. Iar dacă vrei să știi adevărul, pe mai ta o znopea-n bătăi. O, să nu fi fost el, ar fi trăit și azi, biata răposată. Și tu vrei să mă mărit cu o răutate de om ca ăsta? Pentru nimic în lume n-am să iau un negustor. Bine, da Alexei Dimitrievici e altfel de om. Nu, nu, nu, nu vreau, nu-mi trebuie, nu-l vreau. Are barbă și când o mâncă o să i pice sosul în barbă. Nu, nu, nu-l vreau. Dar unde ai să găsești unul să fie și nobil și om de treabă? O să-mi găsească Fiocla Ivanovna pe cineva. Așa mi-a promis că-mi găsește ea unul, fără cusuri. Ah, Fiocla e o mincinoasă, fetițo, o mincinoasă. E greu păcat să vântești ah, arina pantelei ah, monocla, ah, mare Fiocla. păcat. Da. Fiocla Ivanovna, hai, dă-i drumul, spune, vorbește, l-ai găsit. L-am, dar lasă-mă întâi să, răsuflu, să viu în fire. Am bătut pentru tine pe la toate ușile, am răscolit canțilariile, ministerele, cazarmile. dacă ai ști, culiță, doamne, abia am scăpat nebătută. Să nu mă miști de aici, oașca aia bătrână care i-am surat pe Aldea Fiorom și ea s-a legat de mine. Aha, zice și așa și pe dincolo, vrei să-mi iei bucățica de la gură? Mărginește de la Mahala, ta, poți să te super până n-ai mai putea. Eu, ca să mulțumesc clienta, sunt în stare de orice. Ca am spus A ce mai pețitor ți-am găsit Nici eu nu mai știu de unde i-am scos dragut. Pe scurt, lumea a fost și o să mai fie Dar ca din dați, ca ăștia N-au mai fost și n-o să mai fie Vreau câțiva ori să se prezinte chiar azi oh, Da, am venit să ți spun Pă, Chiar astăzi, sufletenule, mor de frică Nu te teme, culiță vii, se uită și atât tot N-o să te mănânce, te uiți și tu la ei dacă nu-ți plac, se duc și gata. Sper că ne adus ceva bun. Cât sunt mulți. Cam o jumătate de zile. Sai de unde să alegi? Uu, și sunt nobili? Toți marfa mai prima. Nobil cum nu se mai află. Asortiment. Ce fel de oameni? Categoria întâia, Foarte bun. Toți frumoși, Scoș coșca din cutie. Cel din tâi, Baltazar, Baltazarov, Jevachin. E foarte bun. A făcut armata la vapoare, e tocmai ce-ți trebuie ție. Vrea o logodnică plinuță, pe slăbănoace nare are oi să le vază. După el vine Ivan Pavlovici, funționar la Canțilate, un om arătos, persoană, impozantă. Când a strigat odată la mine, n-am cântat mie și uscate că fata e așa și pe dincolo. Mie să-mi spui pe șleau cât are mișcător și nemișcător. Atât și atât, tu, că am răspuns. Minți că ți-a turbat-o! Asta mi-am zis eu, asta e un cineva. Și încolo pe cine mai e? Mai am pe Nicanor Ivanovici Anuchii, un om foarte delicat, a, niște buze mămucă fragă, nu altceva. Foarte bun! Mi-ar trebui, zicea, o logodnică drăguță, bine crescută uh -huh. și care să știe franzuzește să vezi, știi așa, micu Puțin tel, cu niște picioare Subțiri, subțirele mm. Scobitor, mucă. Nu, no, nu, no, mulțumesc Subțirele ăștia nu sunt pentru mine Ce să mă atragă la ei? Dacă ți să fie mai gros, rămâi la Ivan Pavlovici Abia, abia dacă încape pe ușa asta Bun de tot Și ce vârstă are? E încă tânăr, vreo 50 de ani oh. Dar nici nu crezi să aibă 50 Și numele? Numele? Ivan Pavlovici-Umară Așa-l cheamă? Da. Ce nume? Nu te gândești, dragă Fiocla, dacă-l iau de bărbat, o să mă cheme Agafia Tihonovna Și voi? dar se poate un acasă? Păi, drăguță, sunt în Rusia nume și mai de ochiate. Dacă la ăsta nu-ți place numele, ia-l pe Baltazar Baltazarovici. E un preintenden de soi. Ce fel de păr are? Păr frumos. Și nasul? Nas frumos și pus la locul lui. Ăsta e numărul 1. Foarte bun. Numai că, ți-o spun să o știi, n-are în toată casa decât o lulea, nimic mai mult, nicio mobilă. Ce pe ține mai ai? Pe Achim Stepanoviș Panteleiev. Funcționar, consilier onorar. Se bâlbuie un pic, dar în schimb e foarte modest. ei dai într-una, funcționar, funcționar, altceva nu mai știi. Mai bine spune-ne dacă nu bea. De băut, bea, nu pot să zic, bea. Dar ce vă pasă din moment ce e consilier onorar? Și în afară de asta, e blând ca Da, A, nu, un betiv, nu vreau. Cum crezi, mamuca? La urma are face că bea și el dată peste măsură. Nu îmi blăbea toată săptămâna. Sunt și zile când nu bea. Și mai e cineva? Mai e unul, dar nu e grozav. Nu e nimic de el. Cei din tâi, ăia sunt crema. fi, bine. Dar spune cine e? Nu vreau nici să mai pomenez de el. E consilier de curte și decorat. Tână să să-l urnești de pe divan, vai de lume oh. Și peste putință să-l faci să iasă din casă Și cine mai e? Nu sunt decât cinci, vorbeai de șase Nu-ți ajunge, vezi că l-ai prins gustul A ori te-ai speriat când ai auzit de șase <laughs> Dar ce nevoie avem noi de nobili ăștia ai tăi? Toți la un loc nu fac cât un singur negustor Aici nu sunt de părerea ta, Arina Pantelei Monovna Un logodnic nobil e oricum mai respectabil Ce nevoie avem noi de respectul ăsta? Uite-te de pildă la Alexei Dimitrievici Când își spune căciula de zibelină și trece cu Sania Da, când da. iese înainte un nobil cu Polesc pe umăr și strigă la el Da-te parte, negustor de piei de cloșcă Sau când îi spune, ia scoate bă, nici o plitule, niște catifea de prima calitate Iar negustorul răspunde, binevoiește și te uită tătucă Și numai ce-l auzi pe nobil Descopere-ți căfurnia, Iar Negustorul, dacă nu vrea, nu-i dă niciun petec de postaf și nobilul rămâne cu buza umflată și cu fundul gol. Iar nobilul îl taie în bucățele pe domnul negustor. Iar Negustorul se duce și de plângere la poliție. Iar nobilul la senator. Iar negustorul la gubernor. Iar nobilul... zic că n-are unde să se mai ducă Fiocla. guvernorul e mai sus decât senatorul. Ești nesuferită cu nobilii ăștia ai tăi. Mi se pare că a sunat. Doamne, doamne, să ști că ei sunt. Care e ei? Careva din prentedenți. Vai, du-mi au venit de cerul. Au de noi. Da, și măcar n am făcut-o de Și fața de masă, fața de masă. Uite-l ce mă tață e. Duniașca! Scoate iute o față de masă curată. Da, da. Și de ce mă fac, sunt doar în cămașă. Treci, stai și pe mărată, mame. Duniașca! Da, dă puca, deschide și spune așa. Da. Dumnezeilor, vino da. mai decat. Dumnezeilor, vino mai decat. E călcată mă tu și eu cine, Doamne. Singura tei de noi. Vai de mirele. De, de ce nu deschide nimeni zoro? Agafia ti gânoam, nu vă grăbiți te mamucă. Da. Vai de, de mirele, e tot la ușă. Poftiți-ne de aici și roageți să aștepte. Cucoanele sunt acasă? El, cum să nu fie? Poftiți-ne la Vai ce burtosie! Vine, gata, intră. Așteptați aici. Bine, aștept. Dacă ați -aș de prea mult, am fugit de la birou pentru un minut. Generalul ar putea să întrebe. Unde e funcționarul ăsta? S-a să vadă o logodnică. E, lasă că-i dau eu lui logodnică. Mă rog, ia să revizuim puțin inventarul. Una casă de piatră cu două caturi. Este două aripe adăugite, una pe temelie de piatră, alta de lemn. Este, dar aripa de nu face două paralele. Una trăsurică, una sanie împodobită cu valtreapuri, cu un burduv mare și unul mai mic. Cine știe dacă toate astea nu sunt bune de gust pe foc? Deocamdată bătrâna zice că sunt de prima calitate. Mă rog, să nu căutăm noi în papură de la început. Două duzi de linguri de argint. Într-o e nevoie de linguri de argint, se înțelege. Două blânuri de vulpe. Două plăpumari de puf și două mici, șase rochii de mătase și șase de indian, două camizoale, două... Mm, nu si interesează. Rufărie, prosoape, asta o privește. În orice caz, totul trebuie verificat pe teren. Amoloara, cred că nu mă înșel și că am cințea să vorbesc cu tăticul încântătoarei proprietarii acestei case. Nu, domnule, niciun tătic. Eu încă n-am copii. Atunci, iertați-mă, cer scuze. Mutra individul ăsta mi se pare cam suspect. Teamă mie că a venit tot pentru ce am venit și eu. Aveți desigur treburi cu stăpâna casei. N-aș putea să spun chiar că am intrat așa, în plimbare. Minte că l a venit să se însoare. Uite, uite ce praf am strâns pe de pe străzile astea. Ia ia, ia te rog și fulgul ăsta. Da. Așa, așa. Mulțumesc, dragută. Mulțumesc. Draguța. Ia ia, ia mai uite te nițel. Mm. Mm? Parcă a târnă un fir de faianjel. No. Nu? nu. Dar, dar, dar pe culpanele fracului n-am nimic? Nu. No. Mm. Mulțumesc, mulțumesc, drăguțe! Mm -mm. Mi se pare că mai e ceva în partea asta. Am onoarea. Am, onoarea. Am onoarea Postavul ăsta, așa cum se și vede, e postav englezesc Și ce trainic e L-am cumpărat în 1795 Când de noastră era în Sicilia Eram atunci doar sub locotenent și l-am dat să-mi facă o uniformă În 1801, sub împăratul Pavel, m-a avansat locotenent Postavul era mai nou ca la început în 1814 am luat parte la o expediție în jurul lumii și postavul abia, abia dacă se se puțin pe lativituri. În 1815 m-a pus în poziție de retragere și am dat să mi întoarcă. Și așa întors îl port de 10 ani și uite, e ca nouă. Mulțumesc, Petițo. Mulțumesc frumoase, sunt frumoase! Aș îndrăzni să vă pun o întrebare. Trebuie să fie o țară foarte frumoasă, Sicilea, nu? Mă O țară de bas! Ce munți, ce copaci, ce rodieri pitici și unde te uiți? Ce italieni, ce mi. cu ca niște băboști de trandafiri. gând n-ai decât să le săruți pe toate. Dar sunt bine crescute. Mai bine nici că se poate. Contese! Uneori, pe stradă, mă întâlneam cu aceste micuțe frumusețuacheșe și mă înțelegi, firește, cine nu știe ce înseamnă un ofițer rus. colea, broderii de fir de aur. În Italia nu există casă fără balcon, iar acoperișurile sunt drepte, netede. E. Da, de asta. Ridici ochii și pe cine vezi stând la balcon. Da. Un boboc de trandafiri. Ce mai? Să te lingi pe buze îngăduiți mă da. să vă mai pun o întrebare Ce limbă să vorbește în Sicilia? Firește că toată lumea vorbește franțuzești Dar fetele de măritat știu toate franțuzește? Fără excepție? Toate, fără nicio excepție ah. Poate că nu o să mă credeți ce vă spun Vreme de 34 de zile cât am stat acolo ah. Pe una n-am auzit-o un singur cuvânt în rusești ah. Chiar niciun cuvânt? Niciunul Și când oh. spun asta nu mă refer numai la nobililor Sau la alți Adică cum s-ar zice la ofițerii lor Să luăm de pildă pe un țăran sau pe cel din urmă Hamal Și să-i spunem, amice, dăm puțină pâine Nu te înțelege, pe cuvântul meu Dar dacă îi spui în franțuzește, dateci del pane sau portate vino, pricepe numai decât Ați vorbit adineauri de un țăran Ei bine, țăranul, cum e prin părțile alea? El la fel cu muzicul nostru rus, latul spate și plugar vrednic. Asta n-aș putea să vă spun. N-am observat dacă pe acolo se ară pământul sau nu. Întrucât privește însă tabacul tutunul de prizat, pot să vă raportez nu numai că îl trag pe nas, dar îl și mestec între dinți. E. Unde te uiți, numai apă Ce și peste tot gondole. E? Și câte o că din astea mititele stă în gondolă. Un boboc de trandafire. Mm -hmm. În același timp cu noi erau în Sicilia și ofițeri englezi, Și ei sunt tot oameni, aproape ca noi, pe scurt marinari. La început, un lucru ciudat, nu ne înțelegeam deloc. Dar după ce am făcut cunoștință, am început să ne înțelegem. Ne arătam o sticlă și un pahar. Și pricepeam numai decât că era vorba... <hă> Dacă puneam mâna, uite așa, la gură și făceam... <hă> Ne lămuream îndată că vrem să fumăm. În fond, după cum vedeți, engleza e o limbă... Marinarii noștri, numai după trei zile, se făceau înțeleși și chiar și ei înțelegeau câte ceva. E o mare bucurie că am putut cunoaște un om care a văzut atâtea și atâtea. V-aș putea întreba... Ara să vorbesc Jevachin, locotenente Marin în retragere În mi la rândul meu să vă întreb Cu cine am avut plăcerea să mă întrețin Funcționarul de cancelarie Ivan Pavlovici Jumare. Da, da, și eu am luat o gustărică Puține scrumbie și o franzeluță Cred că nu m-ați înțeles bine Jumare este numele meu o, mă iertați, sunt cam tare de ureche. Credeam că ați bine voie să spuneți că ați mâncat niște jumări. Nu. Din păcate n-am ce face. Am vrut să cer domnului general să-mi dea voie să mă cheme Jumarian, dar s-au opus părinții. Da. Sunt nume de-astea curioase. La noi, în escadra a treia, erau ofițeri și mateloți cu niște nume, cu cui? Nădușeală, zeamă lungă. pe... Pe un sublocotenent îl chema Purcel, striga la el capitanul, Ia un cu Purcel!" și adăugat Că mi s-a făcut foame!" Bună ziua, cum merge?" Mulțumesc, bine, bine, slava domnului!" Îl chema capitanul." Sunt acasă?" A, băbornița!" Atât se ținte bine în cap, curaj și nimic mai mult." Da, da, curaj." Ce de lume, drace! Ce fi asta? Să fie tot pretendenți? Unde ai găsit pe toți cloncanii ăștia nu de Unde vezi să cloncani? Sunt numai oameni de isprabă. Mulți poftiți, cam jerperiți. Ră de dracu de porumbe negre. Mai bine uită-te la tine, capră răioasă cu coada în sus. Și în ciurda asta ta să nu mai dai agrași. Buzunarele pline de vânt, nu? A... Dar ea! Ia ce fii fi făcând de nu mai apare? Sunt sigur că ușa asta de n-o da e Da, nu ușinatule, ți s-a spus că se îmbracă. E și? E și ce dacă se îmbracă? Nu fac nimic. Mă un și eu puțin pe gaurachei. Dați-mi voie să-mi potolesc și eu corezitatea. Îngădăitiu să mă un și eu mai un pic cu coada ce am domnule, că nu se vede nimic. E ceva alb, dar nu poți să dai seama cei. Ori o femeie, o O O care este motivul care v-a îndemnat să mă fericiți cu vizita dumneavoastră? Am aflat din ziare că doriți să furnizați niște lemne Și subsemnatul fiind funcționar într-o administrație de stat Am venit să aflu ce fel de lemne veți putea livra, ce cantitate și la ce data anume Deși nu avem intenția să furnizăm nimic, sunt încântată că ați venit Care-i numele dumneavoastră? Asesor de colegiu, Ivan Pavlovici Jumară. Luați loc, vă rog sunt gata de asemenea și în ce vă Și eu să... am citit în ziar un aviz referitor la nu știu ce. Atunci mi-am zis, de ce nu m-aș prezenta și eu? Vremea mi s-a părut delicioasă. Iarba crește pe tutinde. Care e numele dumneavoastră? Locotenente Marine, retragere Baltazar Baltazarovici, Jevachin. A mai fost un Jevachin, dar ăla a ieșit la pensie înaintea mea. Vă rog să dați mulțumesc, Vă mulțumesc. Dar dumneavoastră aș putea să știu cu ce prilej? Prilej de vecinătate, aflându-mă la câțiva pași de casa dumneavoastră. Dumneavoastră locuiți în casa precupeții Tulobuba. Nu. Peste drum de noi. Nu, în partea cealaltă orașului. Dar am de gând să mă mut în cartierul acesta. Binevoit, vă rog să dați-l. Ne vom să știu. Cum, nu mă mai cunoașteți? Nici dumneavoastră, domnișoară? Am impresia că nu v-am mai văzut niciodată. Aduceți-vă bine aminte. Trebuie să mă fi văzut undeva. Să vă spun drept zău, că nu știu. A, poate la Biriu Cichini. Chiar la ei, vedeți? Ați auzit ce a pățit fata lor? Da, știu, s-a măritat. Nu, asta n-ar fi chiar o nenorocire. Și-a rupt piciorul. Vai că a vai, suferit sărăcuța. Se întorcea acasă seara, târziu, cu trăsura. Vizitiuul era ce-a răsturnat? Da, da, da. Aflați-mi eu ceva. Sau că și-a rupt piciorul, sau că s-a măritat. Și care este numele dumneavoastră? voastră? Ilia Fomi și eu! Suntem și puțin rude. Nevastă mea numai a, asta îmi spune da. toată ziua. Dați-mi voi să vă prezint prietenul meu, Podkoliosi, Ivan Cosmic. Consilier de curte, șef de divizie. El a pus pe roate întreg departamentul. Uh -huh. El face totul în minister. Directorul e așa, mai de formă. Ivan Cuzmiș, potcolios rezolvă toate afacerile. Foarte da. bine. Dar da, vă rog, vă rog să stați. Luați loc. loc. Buniaștea, ia vezi cine sună. Ia lecței Dimitrevii Staricocu. Un negustor. Zioa bună, Arina Pantelei Monovna, bătrânico! Gurile rele spuneau azi dimineață prin târg ca avea niște lână de vânzare. Aici nu e tarabă. Da? Nu știam. Am găzut ca musca în lapte. Sau afacerea o fi și încheiată? A bătut și palma și a mai rămas doar să beți aldămacul. Nu, nu e nimic. Nu te supera. Lână de vânzare nu avem, dar suntem mulțumite să te vedem la noi. E bun și ia Azi e o vreme atât de sucită. De dimineață ziceai că o să plouă, și când colon n-a ploat, iar acum e ca după ploaie Da, e o vreme așa de când deseni, când se că iar Apoi parcă se luminează a ploaie, e foarte neplăcut În Sicilia, doamnă, unde ne aflam noi cu escadra, eram spre primăvară ieșeai din casă pe soare și așa deodată venea o ploicică Dar știi, dacă te uitai bine, era ploaie adevărată, da? serios că da. da Și chiar ploua cel mai neplăcut e să fii singur pe o vreme ca asta Omul însurat e cu totul altceva nu îi se urăște niciodată Dar când ești burlac, ce să vă spun E așa moarte, moarte curată ah, Bine zici. E o adevărată tortură, nu mai pe vorbă Îți blestem zilele Domnișoară, da. dacă v-ar fi dat să vă alegeți singură un adorator N-ați voi să-mi spuneți care ar fi gustul dumneavoastră Mai precis, Îngăduieți-mi să aflu din ce ramură administrativă ați socotit că e mai potrivit să vă alegeți soțul. Ați dori, poate, să aveți un soț, domnișoare, un om care a înfruntat zbuciumul valurilor marine? Nu, no, nu, no, nu no, cred. Mai degrabă, după părerea mea, soțul cel mai bun e omul în stare să conducă singur un departament întreg. De deci, ce atâta îngânfare? Găsiți că este potrivit să priviți de sus pe un om care, deja a servit în infanterie, știe să pui în adevărată valoare bunile purtări din societatea în alta. Domneavoastră, dumneavoastră hotăriți. Da. Spune-le ceva pâișor Prin urmare, ce spuneți frumoasa mea? Care e părerea dumii tale, Agafia tihon, Hai, spune și tu ceva, scoate o vorbă Zic măcar mulțumesc, au -o cu deosebită plăcere Nu e frumos să stai așa ca nu e rușine fiu. Mor de rușine. Îmi să nu vreau să fug? Pe cuvântul meu, dacă nu plec, Ce Să mă fișezi, rămâi să nu faci una ca asta, să nu ne faci rușine. Asta nu pleca ajungi de poveste, de rânsul lumii, ce o să greați despre no, no, plec. tine. Nu nu plec. Nu se dezau că plec. Tu mai stau, măfia. Ma, asta e nemai pomenit. N-au dispărut toate. Ce poate să-ți însemne figura asta? Trebuie să se fi întâmplat ceva. un secret de toaletă feminină, ceva de aranjat, depins în ace vreo cămășuță care a alunecat și... Dar ce? Ce s-a întâmplat? Nimic, absolut nimic. Ce-ai fi vrut tu să pățească? Dar de ce-a plecat atunci? Ați periat fata și-a plecat. Vă rog să scuzați și vă poftește pe toți să veniți asta seară la un pahar de ceai. Poftim, pahar de ceai de nu-mi plac mie între vederile astea. Totdeauna să-i complicații. Azi e cu neputință. Veniți mai bine mâine. Sau poftiți mine la o ceașcă de ceai. Dă-o zi la tot, Eu unul n-am timp de pierdut. Eu sunt un om ocupat. Ce zici, pot eu sunt... Nu e de lepădat mică proprietărea sa, e? Da, nu e de lepădat. E frumoasă stăpână acasă. Foarte frumoasă. Asta s-a murezat. Ah! Dracu să o să ne încurce rău, cu să vedeți. Nu e frumoasă. Are nasă prea lungă. A, nu, nu mi s-a părut. Din contră, e mic și scump, ca un boboc de trandafir. Așa. Sunt în totul de părerea dumii Adică așa. nu, nu, nu să nu mă înșel. Am o grijă mare. Care? Mă întreb dacă știe franțuzește. Îmi permiteți să vă întreb, de ce n ați încercat să-i vorbiți franțuzește? Poate că știe. Dar nu știu eu. Păi dacă dumneata nu știi franțuzește, ce nevoia să știe ea? Pentru femeie cu totul altceva Femeia trebuie neapărat să știe franțuzește Să-i lăsăm pe ceilalți să lămurească chestia asta Eu mă duc să inspectez casa și cele două aripi Și dacă lucrurile stau bine, astă seara închei, nu mai am nevoie de nimic Pretendeți, este neizbrăviți, nu sunt deloc periculoși Dacă am trage câte o pipă, avem aceeași direcție? În ce parte locuiți, dacă mi-e permis să vă întreb? Eu stau în peschi, ulița da. Petrovska. Ar fi un ocol prea mare. Eu stau în Vasilostrof, pe linia 18. Da. Mă rog, nu face nimic, da. vă însoțesc. Da. Bă, da, tot. Tot. Un nasul cam pe sus ăștia. fi urcat scroafa în copac. Las că te dai tot o săgafia, Ne mai întâlnim noi. Cu plecăciune, domnilor. plecăciune. <laughs> Și noi? Ce mai așteptăm? Acum spune drept. Are sau nu are fata pe vinocoaie? Uite, am să-ți spun de-a drept. Nu-l are. Alt acum. Dar ce te-a găsit? Cum nu-l are? A tine, ori, ai spus chiar tu cu gura ta că e frumoasă. Da, dar are nasul lung și nu știe franțuzești. Și ce-ți că nu știe franțuzești? Oricât, o logodnică trebuie să știe franțuzești. De ce, de ce? Pentru că, mă rog, dacă nu știe, e cu totul altceva. Asta e bine. Un dobitoc spune o dobitocie și tu stai cu gura căscată s-o prinzi. F o frumusețe cum nu mai găsești nicăieri Da, în la început mi-a plăcut și mie. Dacă ne-am auzit pe ceilalți, are nasul lung, are nasul lung, l-am măsurat mai bine și am găsit și eu că are nasul puțin cam lung. Mare prost mai ești. Din adins au spus așa ca să te dezguste. E o fată rară. Ai văzut ce ochi are? Da. Ah, dacă n-ar fi decât ochii. Aia. Ochii, ce să spun, parcă vorbesc, respire. Dar nasul. Nasul e de o albeață, de, de alabastru. Aia. Dar știi, nu așa orice soi de alabastru. Adu-ți-l aminte, bine. Da. Când mi-aduc aminte, parcă, parcă e în adevăr frumoasă. Da. Cum să nu fie frumoasă? Ascultă, acum fiindcă au plecat toți ăștia, hai să o găsim să punem lucrurile la punct, să terminăm. A, nu, asta nu fac. Și de ce, mă rog? Suntem mai mulți. Ea trebuie să aleagă. A, acum te-a apucat mira de ceilalți? Sau te tem de concurență? Vrei să-ți gonesi într-o clipă? Să te scap de toți? Cum mai se faci? Mă privește. Nu mai să-mi dai cuvântul, că după asta nu mai dai înapoi. ți l dau. De ce să nu-ți-l dau? Dacă ții așa de mult, uite ce l-am dat. De ce mă aș ascunde? Vreau să mă însor. mâna. Poftim. Așa. Acum nu mai am nevoie de nimic. Să mergem. E seara. Agafia Tihonovna, gătită foc, așteaptă emoționată susirea pretendenților. E însă prea devreme. Mai e o jumătate de ceas până la ora ceaiului. E foarte greu de ales. Dacă ar fi numai unul, să zic doi, Da, patru... Nicanor Ivanovici n-ar fi rău, numai că e prea săbănoc. Nici Ivan nici nu e rău, dacă stăm să judecăm, nici jumară nu e rău. Deși e el prea burtos, oricum e un om impunător. Baltazar Baltazarovici are și el în lui, Da, e greu să iei o hotărâre. Dacă deasupra abuzelor lui Nicanor Ivanovici Am putea înfige nasul lui Ivan Cusvici Dacă am putea lua ceva din ținuta lui Baltazar Baltazarovici Și să adaugăm la toate astea un piculeț din trupeșia lui Ivan Pavlovici M-aș decide foarte ușor Dar așa, cel mai cu lucru este să trag la sorț Să mă las în voia celui de sus Care va ieși, îmi va fi soț Scriu numele fiecărui pe câte o bucățică de hârtie Le fac gemotoc ce-o fi să fie? Foarfecă. Gata. Îi am pe toți grămadă în fața mea. Nu-mi rămâne decât să îi bagă în săculeț, să închid ochii și să trag. Întâmplă-se ce s-a întâmplat. nu e frică dar ar da Dumnezeu să iasă Nicanor Ivanovici. Nu, de ce el? Mai bine Ivan Cusmici. Nu, de, de ce Ivan Cusmici? Parcă cerea să mai prejos decât el? Hai, care și l-am luat. Voi, au ieșit toți! Cum îmi bate inima! Nu trebuie să fie decât unul, unul singur! Încă o dată! Ah, dacă aș putea să-l nimeresc pe Baltazar, ce-mi veni? Vreau să zic Nicanor Ivanovici. Nu, nu, nu nu vreau, nu nu vreau, nu vreau, nu vreau, să decidă soarta ia pe Ivan Cusmici, ah! e mai bun ca toți Vai. De ce ți -e frică? Nu te sperie, eu sunt Ascultă-mă ce spun, ia pe Ivan Cuzmici. E rușine, m-ați și... auzit ce cu asta? De să nu te rușinezi Nu suntem rude? Nu-ți mai ascunde obrujorii drăgoloși? Fă cum te-nvăț eu, ia pe Ivan Cuzmic, E o minune de bărbat Funcționar fără seamă, un om cum nu se mai află. Dar poate că <sus> Nicanor Ivanovii, să zicem. Nu e și el un bărbat, bine? <hânt> nu te supăra, dar e un zero alături de Ivan Kuzmici. De ce? Asta. Pentru că se vede cât e acolo Ivan Cuzmic e un om Un om care, un om cum nu sunt doi Dar Ivan Pavlovici <laughs> Ivan Pavlovici e surogat Toți ceilalți sunt surogat da? Toți? Chiar Judecă toți? Judecă singure se compară Ivan Cuzmic înseamnă ceva, e ceva da, da. Iar ceilalți, oricare din ei Ivan Pavlović, Nicanor, Ivan. Nu sunt absolut nimic da. Poate că ai dreptate Toți ceilalți sunt destul de modești Modești? Crezi că sunt modești? Niște pricinași, niște zulbagii, asta sunt Ti-ar plăcea să te vezi cotonogită chiar de a doua zi după nuntă? Voi de ah. mine! Asta ar fi cea mai mare nenorocire, ce s-ar putea de întâmpla. Cred, nici nu se poate închipui ceva mai îngrozitor. Ba să zic că mă sfătuiești să iau pe Ivan Cusmici. Da, te sfătuiești, firește Ivan Cusmici! Da. Nici nu mai încap cap vorbă. Bine. <laughs> mi se pare că treaba e făcută. Pot, Colioții, mi într-o cafenea aici aproape, mă duc după el. Prin urmare, așa zici. Ivan Cusmici, fără niciun fel de discuție. Fără. Și pe ceilalți să refuz? Tot fără discuție. Dar cum să Că-mi e rușine. Ce rușine? Spune-le că ești prea tânără, că nu vrei încă să te bareți. Dar n-au să mă creadă, au să mă întrebe cum și de ce și... Atunci, uite ce e, spune-le de-a dreptul. Cărați-vă de aici, dobitocilor! Nu o să ne spună așa ceva. Mi-e teamă că o să se supără. Mare nenorocire! Dacă supărarea lor ți-ar putea pricinui vreun necaz, aș mai zice dar așa, din moment ce n-ai să-i mai vezi. Vine cineva, cu siguranță că e unul din pretendenți. N-aș vrea să mă întâlniți cu ei. Nu mai ia altă ieșire? Pă-da, pă-da, pescăricica din dos. Tremur toată. Mic, păstrează sângele rece. Adio! Mă duc să-l aduc pe podcolios. Poftiți, poftiți. Am venit din adins ceva mai devreme, domnișoară, ca să putem vorbi liniștit numai noi doi. Da. Știți, nu-i așa, domnișoară, ce rang am. Uh -huh. Sunt asesor de colegiu, prețuit da. de șefii mei și iubit de subalterni. Da. Nu-mi lipsește decât un singur lucru, o și de viață. Bine, domnule. Tovarășă dorită, domnișoară, sunteți dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți pe față, da sau nu mai că eu sunt încă prea tânără, nu sunt încă dispusă să mă amari. Ah, da mi voie! Atunci de ce bate pe zitoarea? Poate că ați vrut să spuneți altceva? Vă rog, explicați-vă! Copii! Nu poți găsi un minut să spui treburile la casa. Mă scuzați, domnișoară, mi se pare că am venit prea devreme. Mi-a și luat-o unul înainte. Ivan Pavlovici, omagile mele. Îndiți-te-ar cu omagile tale Așa, să cu tot. Domnișoare, dacă... s -aud. Un singur domnișoară. cuvânt, da sau nu? Iar sună vă. Domnișoară, domnișoară, probabil că sosirea mea mai înainte decât ar dicta o codul bunilor uh, Da, dar văd că uh, respectele mele... Freacă-te pe cap cu domnișoară, respectele tale. Dracul te-a trimis și pe tine. Vă rog, domnișoară, să luați o hotărâre. Eu sunt un om ocupat. Timpul meu e prețios. Mm, da nu, sau nu? Nu trebuie să... Nu trebuie să... Nu știu singură ce mi-ese -mi din gură. Ba da, trebuie. Cum să nu trebuie? Poftim? Nu, nu nimic. Nu, nu asta vreau să spun. Cărat, vă toți de aici, domnul! Vai, domne, ce am de. Cum? Cum adică să ne cărăm? Ce înseamnă vorbele astea? Vă poftesc să mă lămuriți! Ce mai fi și poveste asta? Mare între De ce te opri? Treci tu înainte, să mai răsufru un minut și să-mi prin supieul Dar să nu te prin cuștierzi iar că. Noșter, noșter. Nu plec nicăieri, ce-o jur. Tocmai acum ți a ieșit subieul. Ascultă, te rog! Nu-i așa că fata casei e cam slabă de minte? Poftim, Dar s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat un fapt de neînchipuit. Așa din chiar senin, a o la fugă stricând, vrea să mă bată, vrea să mă bată. Dracu să mă înțeleagă ceva. Da, da, îi se întâmplă câteodată. Cum? E slabă de minte. Dumneata, ești rudă cu ea? Rudă, se înțelege. Rudă, în ce grad, dacă nu te supără că te-ntrebi? Văd dacă știu, prea bine nu știu. O mătușa a mamei mele era ceva cu tatăl ei. Sau tatăl ei era nu știu ce cu mătușa mea. Bine. Și e mult timp de când dă semne de prosteală? Din pruncie, din cea mai fragedă de pruncie. Ar fi fost mai bine să fie de steapă, Dar merge și proastă, dacă stă bine cu suplimentele. Cu, cu zestre, vreau să zic. Nu are domne, nici parachoară. Cum adică? Dar casa de piatră. Așa-i merge numele că e de piatră. Dacă știi ști, cum a fost construită. Zidurile sunt de nu numai așa, pe deasupra, să-ți au ochii. Și înăuntru, moloz, asti talan. Nu mai mă spun. spun. Lumea ta nu știu cum e ziua de azi. Îți ridici o casă, numai așa casa, e pe ce este frumuți. Bine, dar casa nu e ipotecată. Cine a spus? Este, cum să nu fie. Bancă Dobânzile nu sunt plătite de 2 ani. Bine, dar mie hoașca asta de pețitoare mi-a spus, ne merg, ca le lepădătura, e lasă. Da, dacă mă aminte ăsta, trebuie să o supun pe babă la cel mai strict interogatoriu. Și dacă ce spune ăsta e adevărat, scot din ea ca din putinii. Îngăduiți-mi la rândul meu. Să vă importunez cu o întrebare. Ne fiind un cunoscător al limbii franceze, îmi vine foarte greu să-mi dau personal seama dacă o femeie o știe sau nu o știe. Vă rog, deci, să-mi spuneți, până acasă știe franceziști. Nici o singură vorbă. Nic Vă dau garanții. Agafia Tihonovna a învățat la același pensiun cu nevasta mea. Profesorul de franceză o bătea la palmă cu linia. Închipuiți-vă că din prima clipă am avut acest presentiment că nu știe franceza. Franceza ducă-se dracului. Dar ca a furisit asta de pe să-ndrăznească, auzi scorpia au auzi a dracului. Și dacă știi cu ce vorbe mi-o lăudă, cum mi-o zugrăvea casa de piatră, ari pe temelie, zicea, da? linguri de argint, săni cu valtrat, nu-ți rămâne decât să te urci da. și să pleci la plimbare. Auz dumneavoastră cu o tocită, pingeau atocită, o să-mi cadă ea mie în lavă. Ah, uite o a -a... A -a... Vino. Io pleivana. Vino gotorago. de păcate este. ce de păcate, ci este! asta? Cum e posibil să mă induci în eroare în modul acesta? Fiu, trai van. obiește să spremei spre cărămizeli. Nimic mă zăpăci de tot. Casa are numai pe deasupra cărămizi și colo molos și surcele. Dacă vorbei de marsarde și că te smai cu Și pe urbă e ipotecată. a arsăiile, să te înghiți prăjitoria prin. O mă și insultă, în loc să mulțumească pentru cât osteneală mi-am dat mi mai relați ok la Ivanovna, că domnișoara știe francezește. Știe sufletele, știe Știe tot ce vrei. Și nemțește, știe orice. Și manierele, le știe pe toate, pe nu, de rost. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, am impresia că știe numai rusești. Și ce rău vezi din asta? E... Dacă ar vorbi turcești, ar fi mai rău pentru tine. Mai da. price pe boabă. Ea vine în coabele sistematice. Păi, nu mai aproape Nu, nu mai mână ai mâna grea. Uite ce porumbitso! Să nu crezi că scapi așa de ieftin, te duc la poliție. Mine, Hai Ai să vezi iau, tu oh, oh. și spune-i din partea mea, de tinerei persoane, e o neisprătită! <gri> vezi să nu uite! eu uite ce vârță verde, ce mai viară, unde e așa de umflat, crede că e mare lucru de capul lui. Tu ești unde ai prăvit, țofârlaner! Asta e. Îți mărturisesc, draga mea, dacă aș fi fost informat că țânăra ființă a primit o educație atât de precară, nu i-aș fi trecut pragul casei niciodată. Asta e tot ce-am avut de spus. A mâncat, ciuperci, o trăzite, o băut peste măsură, să furice tot cu miroscopul de bine. Învățătura asta prostească le-a luat mințile. Ce te scălâmbăi așa? Ce te rângești la mine? La a apucat rău de tot, ce mai... Pețitoare, oh! <laughs> pețitoare Ce? pețitoare oh! Mestre mare în arta însurătorii! La sunt! <laughs> Bine te mai pricep <laughs> să-nnoți <-mi> firele! <laughs> l La apucat și-l ține, se vede că i-a sărit! Nu mai pot. ha ha ha ha ha a, Simt că dacă mă o râsul, îmi dau sufletul. Irea dumneavoastră veselă a, îmi place. A, Dumnezeule spinte și Mare, de noi, păcători! ce se închipuie cu asta, a? Hoasca asta bătrână? A? E în stare ea să pe cineva? Pe când eu însori pe cine vreau Vorbiți serios? Fără glumă, puteți să faceți căsătorii? Te cred Însori pe cine vrei cu cine vrei Atunci însurați-mă pe mine cu anfitrioară acestei case Pe dumneata? Da De ce vrei dumneata să te însori? De ce? Da. Asta, dacă îmi dați voie să remarc, este o întrebare foarte stranie Parcă știi vreodată de ce te însori Cred că ați auzit că n-are o parază este. De unde nu e nici Dumnezeu nu cere E destul de trist, se înțelege, dar cu o persoană atât de plăcută poți trăie și fără zestre. Un căpere mi-titică, un antreiaș micuț, un mic paravanaș sau o altă despărțitură, din ce-o fi... Dar ce ți-a plăcut atât de mult la ea, gă? Ca să vorbesc deschis, mi-a plăcut că e cam plinuță. Uh -huh. Sunt mare amator de femei trupești. Îi plac femeile grase și răscofălcit ca o pungă de tutun seacă. Nu! Dumneata nu trebuie să te însori în niciun caz. Și de ce, mă rog? Pentru că de -aia... Uite, te nu mai contezi, Ce fel de umblete e asta? Între noi e vorba. Labe de cocoș. De cocoș? Chiar așa. Nu vezi ce mutra ai. No. Ce ați vrut să spuneți, în definitiv, cu labele de cocoș? Foarte simplu. Labe de cocoș. Am impresia că mergeți cam departe. Vorbești ca așa, fiindcă mi-am dat seama că am de a face cu un om cu judecată. Altfel, nu i-aș fi spus nimic. Am să te însor, da, îți promit. Da. Dar cu alte persoane. Nu, no, nu vreau decât pe asta. Vreți să fiți binefăcătorul meu? Însurați-mă cu ea. Bine, fii! Da. Cu o singură condiție. Da. Dumneata nu te mai amesteci. Nici nu te mai rățe în o feti. Aranjez eu totul fără dumneata. dați mi voie, cum aranjați fără mine? Mi se pare că va trebui să mă arăt și eu în cele din urmă. Nu trebuie deloc. Dumneata tot de acasă și așteaptă. Până de seară totul e gata. fi foarte bine. Dar nu aveți nevoie de o situație a funcțiunilor nu, mele? Vrun certificat nu. ar putea să o intereseze pe fată? V-aș putea aduce totul în minut. N-am nevoie de nimic, du-te acasă, de seară vei avea moutăți. Te-a luat la timp, hai, du-te! Să mai ia dracu dacă miști un deget. Dar de ce nu fi venind odată podcolioasă? Nu miroasea bine. A plecat Plecat, Nimeni. Dacă ai ști ce tremur m-a apucat, niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Jumara asta e o spaimă. Tot mi-e frica să nu se întoarcă. Nu se mai întoarce pentru nimic în lume. Pun capul pe tocător dacă vreunul din cei doi mai dă cu nasul pe aici. Dar al treilea? Care al treilea? Baltazar Baltazarovic. eu. Mă de curiozitate să aud ce spune despre mine Bobocelul de Trababil. Baltazar Baltazarovic! Ha, de asta nici să nu mai vorbește. Nu înțelegeam la ce te gândești. Ce? Un netăng, un netără. Nu mai pricep nimic de mine vorbești. Așa când îl vezi, faci o impresie bună. nu Dumnezeu dacă înțelegi ce poate? Știi bine? iată mi cuvântul oricha patentată. A, te rog! mă. S-a curat asta aici? Să vorbești despre mine, atmiștin. Dar nu, în felul ăsta. Caută-ți alt mușteriu pe mine lasă. Mă n-am nevoie. Da, ea tih te la el la seține pe picioare, așa umblă de dimineața până seara, pe două cărări. Trebuie și pe asta la primare să terminăm. Și pot colios, în care nu mai vin. Ce om? Ce ticălos! Mă duc după el. Mi A făcut să mănalțe în ei și când colo m-a dat la fund ciudat -o. Domnișoară, vă rog să nu credeți absolut nimic. Mă iertați, nu mă simt bine. Mă doare față. Domnișoară, găsiți la mine ceva care nu vă e pe plac? De bucățica asta de chelie vă rog să nu țineți seama. M-am ales cu ea în urma unor fierbințeli. Părul o să-mi crească la loc curând, curând. Cu chelie sau fără chelie sunteți absolut indiferent. Domnișoară, nu știți ce bine îmi stă fracul negru. Mă deschide la obraz. Aveți mare noroc, eu. Vă rog vă rog vă ro cauza, cauza, cauza s-a dus. Ce întâmplare ne mai pomenit. Și așa împățit de 17 ori. Și cam tot așa de fiecare dată. La început s-ar părea că merge ca pe roate. Și când să zic, Doamne ajută, tronc sunt respins. Dar de asta e păcat. Zău, e păcat. Păcat. Jevachin. Bine că nu ne-a văzut... Ai observat ce tras era la față? ia că căzut nasul. Și adică să-l fi și pe el ca pe ceilalți? Cu surle și cu tobe. Nu-mi vine să cred că a spus ea cu gurița ei că mă vrea numai pe mine. Că te vrea? Ce să te vrea? E moartă după tine, îndrăgostită. Ți-a dat tot felul de nume, îndrăgălașe. E literalmente pe jeratic, cu clocotește de dragoste. Ce vorbe frumoase mi femeile când vor ele. Muțunache, suțurică skrnevie, timpitzel. Da, dar acum să lăsăm astea. Să ne punem pe treabă. Vorbește cu ea. Deschide sufletul dintr-o dată. Și cerim dintr-o dată, chiar așa? Așa, așa dintr-o dată. Uite -o că vide. Ți l-am adus, domneșară. Da. El e pacientul. N-a fost pe lume om mai îndrăgostit. Să mă ierte Dumnezeu, dar n-aș dori niciunui dușman să pățească așa ceva. Mai încet, frate dragă. Așa -i așa -i bine, parte, e bine. Agafia te Fi da. Fii dumneata, mai interesnească, că îi crează de timid. Ridică din sprânceni, ori lasă ochii jos, să-l zăpăcești pe nemernicul ăsta. Sau și mai bine, știi, dezgolește ți Acum vă las singuri între patru ochi. Eu mă duc să trag o raită prin sufragerie și să dau porunci bucătarului. Cred că vinurile-au și sosit. La revedere, la revedere. La revedere. Curaj, curaj, curaj. loc, vă rog. Da, da. Vă place? Să ieșiți la plimbare, dumneavoastră. Ce plimbare? Unde? La țară, vara. E foarte plăcut să te plimbi cu barca. Da, da, domnule. Și noi ne plimbăm uneori cu prietenii. Cum o să fie vara asta nu se știe. Ar fi bine să fie frumos. Da. Mm -hmm. Care este floarea dintre voastre preferată, dumneavoastră? Care miroase mai tare. Garofa. Cu le este bine o floare. Da, e ceva plăcut. În ce biserică ați fost duminica trecută la slujbă? La Biserica Înălțării. Ah. Și cu o duminică mai înainte am fost la Maica Domnului din Kazan. Aha, da. Ne apropiem de procesiunea Sfintei Caterina. Da, e peste o lună, mi se pare. Chiar ceva mai puțin? Da. Cred că o să fie o sărbătoare veselă. Azi suntem în 8, 9, 11, 6. Peste 22 de zile. Adevărat? Așa de curând? Și încă ziua de azi nici n-am pus-o la socoteală. Ce curajos e poporul rus? Cum adică? Să luăm de pildă de lucrători. ei vezi o lucrează la înălțimea mețitoare. Am trecut astfel lângă o casă la care un zidar lucra la temguială și nu era frică deloc. Da? Unde, unde? Pe drumul pe care îl fac în fiecare zi când mă duc la birou. Eu știți, în fiecare zi mă duc la minister. A, da. Rămâneți cu bine. Plecați? Da. Mă scuzați dacă v-am plictisit cumva. Vai de mine, se poate. Din potrivă, trebuie să vă mulțumesc pentru convorbirea asta atât de plăcută. Mi-a fost teamă să nu vă fi plictisit. Nu, niciun caz. A atunci, dacă este așa, o să-mi să mai vin într-una din serile astea. O să facă multă plăcere. Un om de vază. E foarte greu să nu-l iubești. Da, avea dreptate prietenului. Îmi pare rău doar că a plecat așa de repede. Eu o bucurie să stai de vorbă cu el și ce e mai frumos e mai cu seamă că nu vorbește numai așa ca să nu spune nimic. Ce-o minunat! Mă duc să-i povestesc și vorbui să-i zic. De ce -o... intre? Pentru ce voiai să te duci acasă? Ha, ce nerozie. Dar pentru ce era să mai stau? I-am spus tot ce era de spus. Ah, v să zic că ți-ai deschis inima? Nu, e singurul lucru pe care nu l-am făcut. Asta e bună. Cum? De ce nu l-ai făcut? Ei, cum vrei tu să-i spun așa ne tam domnișoare, sam? Dumneșară, un voie să mă însoc cu gânta. Atunci, despre ce dracu ați vorbit o jumătate de oră? Despre toate câte puțin. De? Și trebuie să-ți mărturisesc că am rămas încântat. Ne-am trecut timpul în mod agreabil. Bine, omule, dar nu te gândești peste o oră, trebuie să te duci să te Ce-ai nebunit? Să mă culun chiar azi? Mi-ai dat or nu mi-ai dat cuvântul, că imediat ce vor fi luați la goară cei răi pretendenți, tu vei fi gata să te însori fără altă tocmială? Cuvântul nu mi-i iau înapoi, dar nu pot să o fac chiar acum. Am A... nevoie cel puțin de o lună să mă dezmeticeți. O lună? Da, o lună. Bine, mă cap de lemn, nu înțelegi că am și comandat bucătarului masa? Te rog, Ivan Cusmici, nu te încapățâna, însoară-te în imediat. vieți de mine, prețuare, cum să mă însoară? Ivan Cusmici, te implori. Dacă nu vrei să o faci pentru tine, fă măcar pentru mine. Nu pot, nu pot. O, îți spun că nu pot. Poți, dragul meu, ce nu, nu poți, poți tu? Nu. Te rog, prietene, nu mai facem asta. Nu, moșturi. nu zău, nu, zău, nu. Nu vine, pricepe? mi peste mână. mie... ce știi nu, nu tu? Gândește-te, ești un om simțiți, e dracu. Nu spune asta ca să te măgulesc, nici fiindcă ești șef de birou, ci numai așa fiindcă te iubesc. Țin la tine. Te-ai luptat de ai rezistat destul, stol. O te Da dragă, Dacă aș putea cu plăcere, dar nu. nu. Ivan Io Cosme, ciubitule drăguț. Ce vrei să scad la picioare, să stau în genunchi în fața ta? De ce nu? Ce poftim! Uite-mă în genunchi, te implor! N-am să uit niciodată serviciul pe care mi-l faci! Nu te căpătă n iubitule, Sufletul meu nu. Nu. nu pot, frate, Crede-mă că nu pot! Nu, nu, pot. nu. nu pot! Porcule! În jură mă că vrei? De când sunt n-am văzut un bou mai mare! Supără te supără te ha, Uite, pentru cine m-am zbătut? Pentru cine mi-am dat atâta osteneală? Numai pentru binele tău, bivole! Ce am eu din asta? Că știi ceva, las totul baltă și te dau dracului. Unde mă, n-ai decât. Hai, am și te Hai să te duci de râpă, te nenorocești. Singur, fără mine, o să ajungi rău de tot. Nu, și că doare pe tine. Mă cap, ce Tu nu vezi că nu mai tine mă frământ. Nu, te frământă. Așa, atunci du-te dracului? Mă duc. Du-te op, cu Am plecat. Pleacă, du-te. De ce-ți-ai rupi un picior măcar? Nu mi-ar părea rău. Ești o cârpă nu funcționar. Uite, în jur că de azi înainte nu te mai cunosc. Nu. Să nu mai apare în fața ochilor. n se mai apare. du te la bunul tău prieten, la a cu să te ia. Idiotule! Plăvane! Auzi, dacă stau neapumeri, tu n să Și la urmă, urmează eu ce suram. Nu, nu, spuneți dumneavoastră. Vă iau martori, vă fac judecători. De ce strig? De ce mă zbat? De ce îmi spar pieptul și îmi rube regata? Ce mi-e ăsta mie? Nici măcar rudă. Și ce sunt eu lui? Doică? că? Mă Mătușe soacră sa, Moașe, sa? Hm. Ce canalie? Ce capsic? Ce pumne ai meritat ce ghionț ți-aș mai trage în nas, în urei, peste gură, peste bot, peste dinți, peste tot? Ah, și ce, într-adevăr, că a plecat și nu-i pasă nimic. Mai și râdea. Se duce acum acasă, se întinde pe divan și trage din ulea. Ce creatură nesuferită! Mă duc după el și-l aduc cu sila, nemernicul. Nu-l las eu să-mi scape, îl aduc eu înapoi. Am cu tot din și să-mi mut gândul de la el. Dar tot ce-am încercat, să te pă în lână, să lucrez la săculeț, Ivan Cusmic mi-a părea mereu printre degete. Iată, în sfârșit, o schimbare în viața mea. Mă trec fiori. Adio, viață de fată. Atâția ani, am dus-o așa liniștită. am potolit, în tihnă. Și cum trebuie să mă -am mărit. Cât de griji, o să-mi cadă pe cap copii, băieți burdalnici și fetei, fetiței mici care o să crească și o să trebuie să le mărit măcar dacă aș găsi să le mărit ca lumea nu cu cine știe ce bețivi sau cartofori, gata să joace pe o carte tot, până și haina de pe ei nu mi-a fost dat să-mi trăiesc tinerețea de fapt și n-am decât 27 de ani dar de ce-o fi întârziind atâta Ivan Cusnici? Hai, intre, intre! am venit să vă aduc la cunoștințe un lucru de nimic, dar aș vrea să știu mai întâi dacă nu se să vi se pare ciudat. Ce anume? Nu, domișoare, vă rog întâi să-mi spuneți dacă nu se pare ciudat. Dacă nu știu despre ce este vorba... Vă rog totuși să recunoașteți că sunt sigur că ce vreau să vă spun o să vi se pare ciudat. Dați-mi voie, de ce să mi se pare ciudat? De la dumneavoastră e plăcut să ascult orice. Dar ceva în felul acesta n-ați mai auzit până acum. Uitați despre ce este vorba. Totuși, ar fi mult mai potrivit să vă spun altă dată ce am de spus. Ce anume? E că aș vrea mărturisesc să vă aduc la cunoștință că totuși mă îndoiesc. Doamne, doamne, ce omă mai și ăsta. Ăsta nu e om, e un papuc de muiere tocit, o caricatură de om, o strâmbătură, o pocitanie. Pentru ce vă îndoiți? Am un fel de teamă. Ce prostie, doamne, ce prostie! Domnișoară, omul și stire Asta vrea să spui. Că nu poate trăi fără dumneata. Și întreabă dacă te-ai să-l faci fericit. Spune-i, domnișoară, primi să-l faci fericit pe acest moritor. Nu-mi să mă închipui că eu aș putea să fac fericirea cuiva. Dar de primit, prime. Foarte bine, bravo! Asta trebuia să faceți de multă vreme. Dați mâinile încoace. Un moment. Un moment. Mă, așa, don Sim la căsătoria voastră. O blagoslovesc și o aprob. Căzlicie e un lucru mare. N-am timp acum. Voi explic eu cu altă ocazie. Haide, Ivan Cusmici, să râte slogodnica. Acum poți să o faci și chiar ești dator. <brainstorm> nu fi turburată, domnișoară, așa îi dați să fie. Trebuie să te sărâte. Nu, nu, domnișoară, nu. Dați-mi -da -da -da -da -da voi. <LES> <uttering> Ce mână frumoasă! De ce ai o mână atât de frumoasă, domnișoară? Vreau să facem cununia chiar acum, domnișoară. Chiar da! acum, Mi acum, se pare că acum! Nu vreau să știu de nimic! Vreau să se facă nunta acum pe loc. Bravo, da. foarte bine! Foarte bine! Ești un om mare! Mărturisesc că întotdeauna am crescut în tine! Am pus mari speranțe în tine! Acum, dumneavoastră, domnișoară, dai-ți oricum îmbrăcatul! Eu am și trimis să-mi trăsura și nunta și! Invitații au trecut direct la biserică! Rochi, de Mireasa! Am văzut-o gata! Ategurat, e gata de mulți. Ha, hai, hai. Frate dragă, îți mulțumesc pentru serviciul pe care mi l-ai făcut. Un tată și n-ar fi făcut pentru mine ce ai făcut tu. n decis să-mi mulțumești atât. Bucurie <cute> e pentru mine. vine să te îmbrăzeșez. <cute> <cute> să fii fericit. Mulțumesc. mulțumesc. În belșug. <cute> <și, cute> mulțumesc. Și bucurie. Mulțumesc. Și să aveți urmași cu nemiluit. Îți mulțumesc, frate dragă. Abia acum încep să văd ce o lume nouă și necunoscută mi se deschide înaintea ochilor, totul se mișcă, trăiește, respire, devine azuriu, ușor, sunt încântat, îmi pare bine. Mă duc să văd ce e cu masă și mă întorc. Pentru orice întâmplare, cred că e mai cuminte să-i ascund pălăria. Ce era eu la drept vorbind până în prezent? Înțelegeam eu sensul vieții, cât uși de puțin. Trăiam, întăram zilele, mă duceam la birou, mâncam, dormeam. Pe scurt, o ființă josnică Cea mai josnică și mai de rând Abia din această clipă încep să-mi dau seama Cât sunt de încuiați la cap cei care nu se însoară Dacă aș fi împărat în vreun colț de lume Aș da poruncă să se însoare Tot supușii mei N-aș îngădui să existe în împărăția mea nici urmă de burlat ah, ah, Când mă gândesc în adevăr Peste câteva minute o să fiu un om însurat Să mușc din fericirea asta O fericire cum nu trăiești decât în basme ah. Și cu toate astea dacă stau și mă gândesc, mă cuprinde spaima. Pentru tot restul zilelor tale să-ți lezi viața de cineva și gata, nici scuze, nici părere de rău, totul încheiat. Acum e și prea târziu să mai dau înapoi. Peste un minut ne pune pe cap cu unile, Nu mai e chip să scapi. Trăsura așteaptă, totul e pregătit. Adică să nu mai fie chiar niciun mijlo de scăpare, nimic, nu mai e niciunul. Pe dincolo, pe la uși, peste tot sunt oameni care o să mă întrebă unde mă duc. E imposibil. Ha, a, uite-n să deschis. Dacă m-aș folosi de ea? Nu, nu, e imposibil. Ce o să se zică? În primul rând n-ar fi cuvincios și e prea înaltă. Ia să văd. A, nu e așa de înaltă. Dar unde mi e pălăria? Fără pălărie nu pot să fac nimic. Nu este frumos. De ce? Nu poți să ieși fără pălărie. Dacă aș încerca ai, să încerc or nu. Încerc. Doamne, ajută! Da, în e, <laughs> Zece copii, fără zece nu se poate. Pentru i drumul, pice! Nu știu ce să fă, făcă trece cu mine! iar mie rușine și tremur toată. Dacă știi că nu e el aici, o clipă măcar. a ieșit. Am stat tot timpul în înamândoi. Atunci putut. unde poate să fie? Nu știu. Să fie și pe pescăriciica din dos sau poate fi în cameră la Arina Pantelimonova. Ce Mătrușita? este? Ce? pus nu era Nu, aici trebuie să fie. La mine n-a intrat. Și nu e nici în Eu am stat tot timpul acasă. Dar nu e nici aici, vezi, și dumneata. Ce s-a întâmplat? Nu e am pus miș. Cum adică a plecat? Nu, nici n-a plecat. Cum nici plecat nici aici? De unde era să treacă? Nu mi intră în cap. Eu nu m-am mișcat din și nici pe scărița mică n-a putut să treacă. Ce dracu? Fără să iasă de aici, cum era să dispară? Să-o Ivan Cusmici, unde ești? Nu mai face pe nebunul! La uzi, termină! Ești nascunzătoare! Ce sunt glumele astea, prostești? E timpul să mergem la biserică! Nu mai înțeleg nimic. Nu, n-a putut pleca. am văzut pe unde. E aici. Părăria lui era întreu. Eu am pus-o din adins. Să-o întrebăm și pe dumneavoastră. Ea a stat tot timpul la poartă. Poate să știe ea. Dumneavoastră! Nu l-ai văzut? Ba da, l-am văzut. Da. Domnul a sărit pe fereastră. Da, da, da. Și după ce a sărit, a luat o trăsură și a plecat. E adevărat? asta nu se poate. L-a văzut și neburtul de peste drum. S-a topnit cu birjarul, 10 copii și pleacă. Ah, Ia scută tatuca! Ce ai făcut de joacă cu noi? Ai vrut să ne faci de râsul lumii? Am aproape 60 de ani și până acum n-am făcut asemenea o cară. Să faci rușinea asta unui fete! Eu, femei de la țară, și m-aș fi așa. Iar tu zici că ești nobil, că noblețea voastră nu folosește pe cum se leagă decât să vă ducă la mărșălini și la tot Rușine să-ți fie! Oi, oi, oi! Ia te uită cine se să-mi tocosească o surătoare fără pețitoare. Mă rog, eu adusesem niște preîntendenți ca vai de ei, niște sărăciți, sau cum vrei să le mai spui dar pretendens care să fugă pe fereastră să fie cu iertăciunea așa ceva n-am baza conii parcă de asta e vorba mă duc și l duc înapoi da da da vezi să nu l aduci te pricep să faci în Hai! ai ha -ha! să fi fugit pe ușă, cel puțin asta s-a mai văzut dar un logodnic care să sară pe fereastră asta ce să spui felicitările mele haur felicitările mele A ascultat Însurătoare de Nicolae Vasilievici Gogol Traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu Distribuția a fost următoarea Ivan Cuzmici Podgoliosin, Costache Antoniu, artist al poporului Stepan Constantin Stănescu Fiocla Ivanovna, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită Ilia Fomich Kochkariov, Marcel Angelescu, artist al poporului. Agafia Tihonovna, Eugenia Popovich, artistă emerită. Arina Pantelimonovna, Natasha Alexandra, artistă emerită. Ivan Pavlovich Jumară Demrădulescu. Nikanori Ivanich Anuchkin, Grigore Vasiliu Birlik, artist al poporului. Baltazar Baltazarovic Zevakin, Mihai Fotino. Starikov, Nicolae Bălănescu. Birjarul Armand Stambuliu, un trecător Puiu Mirea, craimicul Cozma Brașoveanu, regia artistică Sica Alexandrescu, artist al poporului.